بسم الله الرحمن الرحیم اصول حدیث کی لنمنگه پدے باپ کی داخری اصطلاح وایو د خبر مردود چدیت د دې تعلق د ضبط د راوی سره دی او د تسوؤ الحفظ وایي سوء الحفظ وای سوء الحفظ یعنی د یاداشت خرابی او حفظ کی خرابی دیت حدیث د مختلط هم ویل کیږي یعنی داسی او راوی چاغه د اختلاط شکار شوی دا استلابه تاسو عام توربانی په درسلو کې اورېدلی یا او سیئل حفظ راوی دا منګه په احسان لغیرې هی کې دا منګه ویلې چې د سیئل حفظ راوی د غو ریوايات چې دغې موجود وي مطلب په نور سره دونو سره وي نو داغ روایت دا حسن ل غیره اغرغزی نو سوق الحفظ د دې تعلقم د زبۃ دراوی سره ده منګه چک از باب اغویلی د دراوي په پراوي کې کی چتان کیږي یا داغه په عدالت کې کی کیږي او يا داغه په زبرد کې که دراوي په عدالت کې نقصان وي نو داغي پینز پینز اس بابا غزي کړ شو ايو داغي نه کې زبو دویم داغي نه متهم بالکذيب دریم داغي نفسخه فسق منګه خګاره د سې د استلاب شکل کې خونه ده ویلي او <تصفح> البته د منکر زمن کی دا منګه ویلیو د منکر زمن کی دا منګه ویلیو چې اذا فحشغلته او ظهر فسقه یا دی او راوی فسق غظاهر شي دو داغری روایت تبیع منکر وی لیکي او بدعت او جہالت دا منګاو ویلي دارنګي چې دراوي پتان کې نقصان راځي لو یو داغری نو فحش الغلط چې بو منکر تعریف کې منګداويلي بلو غفلت غفلت نو دا منګه د منکر په تعریف کې ویلیو چې دا آغاز حدیث تے فی اصناده راوین او غلطه او کثرت غفلطه او بیا چې چکم کثرت دا او هامو خا کثرت دا او هامو نو پدی کی منګه دا پشاس کې ویلیو چې او راوي دی د د سقاتو نه مخالفت کوي کثرت د او یا لکه مثلا دا روایت شو داڅوحیفظ دا مغه کثرت د او هممو والله دی او مخالف السقات سقات مخالفت او سقات بیا دا ټول رالل بائی که شاز و مرازی مخالفت السقات کی کمچه دا منکر تعریف دے دکا بائی کم زعیف دا سقا راویانونا خلاف کئی مخالفت السقات کی بیا مسترب عمرات مدرج عمرات دکا دا غطول و تعلق یا راوی اغا دا سقا راویانونا خلاف کئی د چې کله هغه د سیخرا بیانونو خلاف کوي مخالفت کوي نو داغی دا غي د وجنا دا غا غو روایت اغه مردود ګرځي لو پنځه اسباب منګه د دی هم ویليو د ذبط نن ننداغین سو الحفظ دا منګوایو تعریف سوء الحفظ سیئے الحفظ دا بیا دا راوی صفت تے سیئے الحفظ یعنی آغا راوی چہ دا آغا حافظہ او دا آغا پہ یاداش کے خرابی بھی ہوا من دا آغا راوی دے لم یرجح جانب اصابتی ہی علا جانب خطئی ہی دا آغا لم یرجح چې رااجح نووي غالي به نه وي جانې به اصابابتې دغه درال ااب ته دغه درستګېته وئ چې دغه درستاللی دغه درست صحیوالی او دغه چکم ا د ریوایات او صحیح بیان ده جدا غالب نبی علا جانب خطئه تاغه په خطا باندې یعنی کداغه په خطا باندې غالب وی نبيه او راوي صدوق راوي دي يعني خفيف او زبط ته او خجکلہ جانب دا جانب د اصابت یعنی دا اغا درست گوئی او دا اغا درستگی چه دا دا اغا جانب د خطا بانی دا اغا پا غلطه بانده غالب نئی نو دا دی مطلب بری یو مطلب خود دی دا ده چې دا خطا دا دا اغا پا درست گوئی بانی غالب بدا او دیم مطلب د دې دادې چیا برابر سره بردا د دې ملم یورجح جانب اصابته علی جانب خطئه د دا معنا دا او یا برابر دي مطلب چې سومره داغه خدایانه دي دومره داغه درستگی هم راځي ان د روایت ټیکوم وای او یا داگه خطا دغه په اصابت باندې غالب ده نو دا سیئی او الحفظ راوی ده ایک شوا نو آغا راوی چه داگه درستگوی او داگه درستگی داگه پا غلطی او خطا بانده غالب او راجح په پنورو الفاظو کې یا خدا چې چه داگه او خطا دا غالب دا د کچې دا درستګوي دا غالب نه دا په خطا باندې نو مطلب دا دی چې بیا و خطا دا په درستګوي باندې غالب وي او یا دا چې دوه برابر دي خو اوس د سی الحفظ یا مخکی بددي هغه د ذکر کی چه دا راوی تا یو مختلط راوی اغوی لکی گی مختلط راوی اغوی تا بلکی گی نو دسید الحفظ دو اقسام دی یا خو یو راوی یا با الفاظ چې کوم دا مختلط راوی دی یا مختلط راوی دی یا خب د د د اختلاط د د سر لازم وی د ابتدا نه د د سر لازم دی د ابتدا یعنی مطلب دا د وخت سره د پ پ یاداش کی او د پ حافظه کی دا کمزوری دا ټیک شوہ او یا د درسره لازم نه ده د سوء الحفظ د درسره ملازم نه یعنی لازم نه ده او سره همیشه د ابتدا نه بلکه د سوء الحفظ د طارق ده طارق سمانا یعنی د د ته حادثاتی تور باندې راغله ده مخ کې سیقو او اوس دتهغ لاحق شوه ده او دا اکثر رایانو ته داسې په پې رومر کی په بډوالي کی دا کېږي خیا د د بډوالي د وجه نه یا دغ دستر په نظر کم زورې شي نو بیا د کتاب نه هدیسه هغهې نه شي پړولې یا دغ کتابونه ځای یا یو بل حادثې د وجه نه بس داغه راه افیدته اغه نقصان اغه اورسیږي اکشوا بدل توس وی سیء والحفظ نوعان السيء والحفظ راوي دو قسمونه دي يا ذا اما ان ينشا الحفظ معه من اول حياته ياخذ غسر د سوء حفظ د حافظي کمزورواې د یاداش خراباللی یا خو د د سره پیدا دی من اول حياتي د د د د اغاز نه ابتدان نه دته د ارضاه د حافظې کم زوراللی د لااحقه ده و لاظې مو في جميع حالاتي او لازم دی د د سوء حفظ د د پر ټولو کې یعنی مطلب هر وختي نو د د خبر تشاذ ویل کیږي و يسم ما خبره اشاذ د د خبر طبيع شاذ ویل کیږي على راي بعض اهل الحديث د بعض اهل حديثو داغي پرای باندې و اما ان يكون سوء الحفظ او يابا دا سوء حفظ دا بد باندې حادثاتی طور باندی بی تاری حادثاتی طور باندی بی یعنی آغاز کی دیسی قو و بیا با سره یا دا بودا والی دا یو یا اراله او دا غی د وجنه دا پا حافظه کی کمزور والی را غی یا نور و ازباب دا وجنه اما لکی بری هی یا دا غی دا بودا والی دا او اول الرهاب بصري هي يا داغد نظر د تلو د وجينا يا او الاحتراق كتبه او يا داغد کتابونو د سوزیدل د وجينا چې انسان نه کتابونو اغه وسوځي مخامخ به په داغنه غلطياني کوي چې اغه د خپل حافظينا اغه روايات اغه وې ده فهذا يسمى المختلط داسې راویته مختلف راوی ویته د دې اختلاف کار شوي دی او اکثرا راویان ته د ویبل وی نه د اختلاف دارزي ها د د روایت حکم څه دی هر چې لوم بنه دی چې کوم سره د سو حفظ دا لازم دی نو د روایت مردود دی وهو من نشا على سوء الحفظ اغه چې په سوء حفظ باندې پیدا دي ابتداء نو سره د روایت مردود دي او هر چې د مختلف راوی داغه د روایت حکم دي نو اما ثانی هر چې دویم دی چې اغه مختلف راوی دی نو فلحکم فی روایته التفصیل الاتی نو داغه په روایت کې دا راتونګه تفصیل له حکم داغه دا دې فما حدث به قبل الاختلاط وتميز ذلك فمقبول خ هر چې دا غه احاديث تي چاغه د اختلاط نمخ کې کوم وخت کې دې سيقو او غلطی دې نه کېدلا نو که د اختلاط نمخ کې د کوم روايات بیان کړی دي او د هغه روايات په تمیز تميز کیږي تمیزی کی گی چیرد دا روایات که دا منکم وایو د دا, دا دا دا اختلاط نمخ کی دی آقا بید شاگردانو نپت لگی چی شاگرد دا دا دا پا کم وقت که سبق وی لی دی ٹک شوا او دا تمیز کی گی چیرد دی وقت که دا دیلا دا اختلاط نو خکار شوی دا دا حافظه که کم زروالی هغه راغ لی نو دا روایات دا با مقبول وی وما حدث به بعض الاختلاط او هر چي د اختلاط نه بعد کوم احاديث بیان کړې دي نه دا مردود دي ځکه چې اختلاط نه بعد به داغه په روایتو کې غلطي ده وما لم يتميز خ او اغهغه مختلط راوي چې داغه تمیز نه کیږي چره د د د قبل الاختلاط ولا روایات روایت او بعد الاختلاط ولا روایات روایت انه حد به قبل الاختلاط او بعده نو توقفه د د پر روایت که با توقف کولی شي حته يتميزه تر دی پوری چې پای کی تمیز اغه ونشي چې دا کم روایت د د د روایت د قبل الاختلاط دی پدې زمون کې چې کوم مشهور کتاب دی د مختلف راویانو نو اغا د الاغتبات بمنرومیه بالاختلاط دا د حافظ برهان الدین ابراهیم ابن محمد د تحصیل کې سبت ابن العجمي وي 841 هجری کې د وفات ده داغ کتاب د دې کې بهترین کتاب ده امام بخاري شیخ ده امام بخاري استاد ده داغنم ده محمد ابن فضل ابو نعمان محمد ابن فضل ابو نعمان دا مشهور ده په عارم باندې عارم ع الف ع ر م عارم دد بارکی په با تهذیب الکمال فی اسماء الرجال کی ابو الحجاج مزی او ابن ابي حاتم په الجرح والتعدیل کی دد بارکی وی چې اختلطا فی اخر عمره واخر عمر کې د دې اختلاط کار شوی او زال او د ده عقل اغزایل شویو د بیهری وی ابو الحجاج میزيو ابن ابي حاتم فمن سمع منه قبل الاختلاط چا چې د دنه اختلاط نه مخکې روایت اوریدلې دي نو سماعه صحیحن دا غ سماع دا صحیح دا او امام بخاری وای امام بخاری وای و كتبت عنه قبل الاختلاط ما ددنه د اختلاط نه مخکې کتابت کړې ده روایت د مالکی لري او باقیده تاریخ یې ولیکلې ده جسنا 4 سنه 1420 او 214 هجری کې ما دنه سماع کړی دا ما دنه روایت اوریدلې دي او ما ددنا احادیث لکلی دی دو سو چودہ حجرے کی یعنی امام بخاری عمر صرف 20 سال دے ایک میں کی آغا پیدا دے او پہ دو سو چودہ کی امام بخاری ویچی ما ددنا سماع کردی دا روایت بھی تلکلی او دی وقت کی دے دے اختلاف خکار شوے نو ولم اسمع منہ بعد مختلطہ او ما ددنا پس دے اختلافنا احادیث ندی اوری دلی او د اختلاف زمانه د کله ده د محمد ابن فضل ابو نعمان 220 هجری ده یعنی دا دو او 220 شپکا لا فرق ده پکې د دې وجنه بیا وي محدثین فمن كتب عنه قبل سنه 20 و 200 چا چې د نن د 220 نو وخت کې کتابت کړي ده روایت تی او ریدي دی ولکلي دي فَسَمَاعُهُ جَيِّدٌ دَ آغَ شَاگَرْدَانُ سَمَاعَ دَ دِ اُسْتَازِنَ دَ جَيِّد دَ کَرَدَ او هرچی ابو زرعہ دے مشہور محدث ابو زرعہ دی مشقی دو سو چون سٹھ حجرے کیا غوافات دے نو ابو زرعہ چی دے لقیهو تَنَتَ اسْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ ابو زرعه د سره ملاقات په 222 هجري کې شوې ده نو د دیو جن د ابو زرعا روايات د محمد ابن فضل ابو نعمان دا به مردود ځکه ای ځکه چې د بعض الاختلاط دي و ابو زرعه لقيهوه سنه 22 سنه 222 هجري کې ملاقات شوې ده نو د سو الحفظ او د سیئ الحفظ راوی داغی حوالی سره بازی معلوماتو مصفق ریمر تراشو مصفق تراشو